Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Také praxe meta. Hm? A meta jsme přeložili doslovně jako přátelství. Hm? Tady se to překládá jako e, laskavost. E, doslovný překlad je přátelství hm? od e, meta. Hm? meta, čili stav přátelství vlastně. A stav prátelství, jak už jsem vysvětlil, je vlastně začátek a základ v kultivaci pozitivních pocitů, pozitivních postojů vůči světu. Jak už jsem se zmínil, pocit znamená vlastně v Pojetí indické filozofie, obzvláště buddhismu, znamená vlastně, je to vlastně proces přijímání neboli bezprostředního poznávání si světa. Svět poznáváme smysly a to, co. V na základě dotyku přijímá objekty, to, je právě, to se nazývá právě vedana. My to překládáme jako pocit, ale co je míněno ve sféře indické filozofie, není pocit. My říkáme třeba, cítím, že já nevím, Cítím, že zítra nepřijde nebo něco podobného. Je to tak? Hm? Tak tento význam to nemá. To znamená, bezprostředně přijímám objekt jako příjemný, nepříjemný nebo ani příjemný, ani nepříjemný. To znamená pocit. v procesu rozlišování, což je proces používání vědomí, v procesu rozlišování právě tato mentální složka, Je rozhodující. My rozlišujeme podle toho, co cítíme. Cítíme ve smyslu, co je nám příjemné, co je nám nepříjemné a co nám není ani příjemné, ani nepříjemné. A naše myšlení pracuje na tomto modelu. Ať jsme si toho vědomí, nebo ne. Vlastně prakticky veškeré myšlení se točí kolem právě přijetí objektu, poznání. Aby jsme... Přijali objekty pozvání, poznání eh, objektivně, zdravě. S otevřením. Otevření je vlastně základ veškeré pozitivnosti pocitu. Potřebujeme tuto vlastnost. Prátelství. Synonymum prátelství v buddhismu je co? Laskavost. Je to opak zloby, hm? čili stav bez zloby. Hm? Dá se říct jako laskavost, ale... Laskavost není vždy spojená s otevřením. Je to tak? Může být laskavý a neotevřený. Hm? Meta, jakožto opak zloby, opak hněvu, meta. Synonymum Meta je adosa. Hm? Dosa se dá přeložit jako hněv, jako zloba. A synonymum zloby a hněvu, což je velice důležité pro pochopení Meta, je pratigha. Hm? Na praty znamená proti. Hm? Český proti je možná s tím spojené. Han znamená zabíjet nebo potlačovat nebo udechit. Udechit proti něčemu. Co to znamená? Odpor. Hm? Čili meta je opak odporu opak odporuje co, opak odporuje otevření. Hm? Čili stav meta, stav prátelství je stav, kdy vůči objektům smyslu nemáme odpoha. Jestliže Nemáme odpor, veškeré pozitivní eh, pocity, jsme pro ně otevření. Jestliže máme odpor, nejsme otevření pro pozitivní pocity. Je to tak? Hm? Je třeba to vidět nejenom teoreticky, ale jasně tež v praxi. Hm? Já bych nepřeložil metasuta jako rozpráva o laskavosti, ale prostě rozprava o lásce. Hm? A proč? Uvidíme sami se, když si pozorně prostudujeme. První, s první větou jsme začali a dál jsme se nedostali. První větu. Toto by měl dělat ten, kdo je zkušený v konání dobra. Hm? Zkušený překládá kusala. Hm? Kusala. Studenti buddhismu by měli vědět. Hm? Kusala v buddhismu má velice důležitý význam. Kusala a kusala. Hm? Veškeré myšlenkové procesy V samsáře se rozdělují na aktivní procesy u toho, který ještě není arahat. Jsou buď kusala nebo akusala. Hm? Kusala znamená zdravý, zručný, znamená dobrý. Znamená to dobrý ve smyslu, že to přináší pozitivní výsledek. A co je pozitivní výsledek? Stav štěstí, uspokojení, stav právě jistoty a zároveň z. Indové obzvlášť mají rádi používat eh, fantastickou etymologii Budagosa ve vysudimaga To odvozuje od kusa la, co kusa znamená eh, ostrá tráva, dlouhá v Indii, la znamená řezat, čili je to, co řeže, to, co je eh, nepříznivé. To co vede k utrpení jako kusa tráva, <laughs> Což je ovšem odvození, která lingvisticky se nedá odůvodnit, ale dá se pochopit jako kusala zručný je to zručný je ten, kdo uhrezává utrpení. Ten je tež zdravý. Zdravý stav vědomí je ten, který je schopen uříznout utrpení. Dle filozofie jogi, nejenom buddhismu, tělesné utrpení je nevyhnutelnost, a je ho nutno přijmout, ale eh, duševní utrpení je zbytečné a je založené na nevědomosti, která vládne světem. Hm? A co je nevědomost? Nevědomost doslova znamená avídia, což je eh, nevěda. Jelikož nemáme vědu, proto se nacházíme ve stavu utrpení. A ta věda, která odstraňuje utrpení, to je právě yoga. Yoga znamená spojení. Spojení s čím? Spojení s tím, co je opravdové v nás všech. Hm? Čili. Z hlediska jogy, tento stav samsárického bytí, stav utrpení, je iluzorní. Hm? To, co je pravé, to je právě třeba poznat vědou. Hm? Jakou vědou? Vědou jogy. Spojení s tím, co je pravé. A k důležitým prostředkům ve všech opravdových religiích nebo ve všech opravdových jogách je právě yoga lásky. Hm? Prostředek jogy se stává láska. A o tom, jak prostředek jogy se stává láska, O tom právě pojednává tato rozpráva nebo i rozmluva. Abyste lépe chápali pozadí této rozmluvy, krátce, nedlouze, vysvětlím, co o tom říká komentár. Budha vždy, jeden z aspektů jeho vševědomosti je, že vždy, Jeho rozprava je ve správnou dobu, na správné téma a řídí se je buď k, k nám, bytostem, jako k celku, nebo je k různým individuům a pak mluví podle potřeb. A schopnosti vnímat vnímání jednotlivců, ke kterým se obrácí. Hm? Zde kdo ke komu mluví Budha. Budha mluví podle komentářů, já jsem to nebyl, já nevím. <laughs> Ale tak vysvětluje komentář. Budha mluví k. Ke... Pětistům mnichů, pětset, neznamená, že jich tam pětset bylo. Kdo, ti, co jsou familiární s budhovými rozpravami, většinou je, je jich tam pětset, pětset znamená velké množství, ale to může být třeba taky třicet nebo čtyřicet, ale pětset to je dobrý číslo, tak ho tam hodíme. <laughs> Tak netřeba brát všechny tyhle ty stejně, tak jako když chcete Bibli, tak tam se přidá vždycky k 50 asi radům 10 tisíc a je to všechno v pořádku. <laughs> tak tedy. Netřeba brát ty komentáře doslovně, ale je to jistá pomůcka k pochopení. To je všechno. Hm? Tedy podle komentáře 500 mnichů, hm? nově ordinovaných nováčků, hm? e, se rozhodne, že v období dešťů, hm? období se budou snažit a že udělají vše, co je možné pro to, aby dosáhli stavu probuzení a skončili s tímto eh, nepříjemným utrpením, ve které se většina z nás nachází, ba řekl bych všichni. <laughs> hmm? No a co tito nováčci mniši udělali? Našli si krásné místo na úpatích Himalajích, které nejsou daleko od Sávaty, kde Buddha přebýval. Našli si místo, kde vesničani jim byli obzvláště pomocní a zásobovali je s láskou a s vírou. Tam si postavili z, z větviček a z listí si postavili chatrče pod stromy. Našli krásné, krásný les s velkými stromy a tam se rozhodli, že strávějí první Období dešťů svého mnižství s pevným rozhodnutím, že už dál trpět nebudou. No, a co se stalo v tomto lese, kde přebývaly velké stromy, jsou přebytkem. – Čeho? Hm? – hm? Stromových devů. ne? Nebo... E, – stromových, Jsou různé druhy Bohů. Hm? Ty nejnižší bohy, e, druhy Bohů, které sice nevidíme, ale v Indii i v Africe i, e, v Nanoví <kým> většina lidí věří, že právě ty ohromné stromy, to jsou většinou svaté, je u nich svatyně, hm? Je, jsou též e, obydlím Bohu. Hm? A e, ti to bohové hm? e, jim se vůbec nelíbilo, že se na e, úpatí jejich příbytků nastěhovali nějaké e, podivné bytosti, které tam chodili e, do před jejich příbytek čůrat a tak dále, tak se rozhodli, udělali parlament Bohů a rozhodli se, tak to takhle dál nepůjde, ty mní, mníchy vyženeme, pryč s nima. A bohové mají schopnost přetvářet svůj tvár. Hm? Čili v noci Během doby, co se títo nováčci mniši snažili meditovat, objevovali se v hrozných podobách, takže si začali trást zuby, uši, brada, koleda. A byli v náporu takovým, že si řekli, to už takhle dál nejde, to nemůžeme vydržet. Musíme odsaď odejít, půjdeme za budhou. Ten je vševědoucí, ten nám poradí, co máme dělat. Hm? Tak se milí nováčci, mniši odebrali do Sávaty, šli přímo do Ananda Pindika Arama, kde bude přebýval. A... Povídají o tom, jaká je situace a jestli by jim mohl pomoct nalézt nějaké příhodnější místo, kde by mohli strávit Vasa v úsilí o ukončení utrpení. A Buda ve své vševědoucnosti rozhlédl se po různých místech a viděl, že to místo, které si vybrali, je to nejlepší. Lepší místo nikde v okolí nenajdou. V okolí znamená v okolí eh, pochodu několika dní. Hm? No A tak jim povídá, vraťte se tam, kde jste byli a já vám dám eh, metodu na to, jak ty eh, bytosti, které vám škodí, se stanou vašimi přáteli a budou vás chránit. A zarecitoval tuto sutru a přikázal jim, aby se to naučili na spaměť a stále si to odříkali. Až se vrátí tam, kde přebývali, tak se tam vrátili a stále si předříkávali a meditovali na význam této zpravy. A opravdu tito rozlobení bozy se staly jejich přáteli a pomáhali jim všemožným způsobem. Oni za odplatu je stále pozorovali metou, láskou a stali se jejich ochránci darmi. Ve všem jim pomáhali takže všichni z, tě, z této skupiny na konci dešťu dosáhli stav probuzení. Tak se snažte, třeba se vám to podarí taky. Tak proto je třeba si uvědomit, že objektem této rozpravy jsou nováčci Mniši, který jsou s železným, nely, diamantovým rozhodnutím skončit s utrpením. Dost toho. A mají všechny předpoklady, aby tak učinili. A s tímto s krátkým úvodem tedy začínáme studium rozpravy samotné. Toto by měl dělat ten, kdo je, já bych radši přeložil, než zkušený, kdo je zručný hm? v konání dobra. Kdo míru plného stavu přeje si dosáhnout. Hm? Kdo si preje dosáhnout do slova základu. základu míru. Co je základ míry? Míru, základ míru komentář komentuje, je nirvána, ale na druhé straně stejný komentář komentuje, že tato meditace meta je hlavně za účelem, jelikož ne tedy tento komentář, to je Abhidharma Kouša a tak dále. Jelikož objektem meta jsou hlavně bytosti a bytosti jsou objektem vášní tež. Proto jestliže pokud zůstanou bytosti objektem meta, pak nemůže se jednat o definitivní probuzení nebo definitivní stav utišení jedná se jen o přechodný stav utišení. Hm? Ale na konci této sutry je odstavec, který pojednává o eh, moudrosti. <těk> jestliže eh, tedy použijeme na, eh, meta koncentrace meta pak k Spojíme s vypasanou z praxí čtyř základu ducha přítomnosti, pak e, otevření pro stále utěšení se stává možným, ale pokud bytosti zůstávají objektem lásky, pak definitivní utěšení není možné. A tato sutra, zmínil jsem se o tom už předtím a opakuju, tato sutra se dá rozdělit tak jako budhovo učení na tři základní složky, které jsou též tři základní složky budhova učení. První je učení o takzvané síla. Síla se dá přeložit jako moralita. Ale <těk> zde to má hlavně význam disciplíny, kontroly smyslu, což je základ všech disciplín. Bez této disciplíny další disciplína, disciplína hlubších stavů koncentrace, není možná. A disciplína hlubších stavů koncentrace je základem pro disciplínu neposkvrněné moudrosti, která vede k plnému utišení. Disciplína hlubší koncentrace, pokud objekt je objekt světského rozlišení, nemůže vést k trvalému utišení. Zmínil jsem se už o to, že tyto tři složky je jeden proces. Hm? Disciplína smyslu se prohlubuje právě praxí koncentrace a hlavně moudrosti. A moudrost zraje tež koncentrací a disciplínou kontroly smyslu V některých rozprávách, jako Suba doslova Buda doslova říká, doslova říká že Moralita není nic jiného, než moudrost, a moudrost není nic jiného, než moralita. Ovšem, jaká moralita? Moralita jež je založená na probuzení. Hm? A zde ta část která vysvětluje kontrolu smyslů, obzvláště spojenou s disciplínou eh, moudrosti, tedy neposkvrněné moudrosti, je eh, tedy druhý, druhý verš a polovina třetího verše. Až do chudám kudam samačáre kinčí je na vňu pare upavadeju. Tato část od prvního verše až do poloviny třetího verše je ta část, která vysvětluje disciplínu morality nebo kontroly smyslu nebo kultivace těch cností, které potřebujeme, aby jsme Dosáhli hlubší koncentrace a moudrost. Od poloviny třetího verše až do konce devátého verše, vlastně ta největší část a nejdůležitější část praxe Meta je část, která vysvětluje samády praxi Samadhi Meta. A poslední verš, tedy desátý verš, který je nejkratší část, vysvětluje vlastně eh, tu část výcviku v fioze lásky, kterou potřebujeme, aby utišení nebylo přechodné, ale stalo se stálým. Tedy zbavíme se tím, že se zbavíme veškerého vidění nebo vnímání rozlišování názoru já v bytostech? <kličný> Tedy začátek je Zpráva o síla. Hm? Tedy o cnostech, o moralitě o eh, disciplíně. Kontroly, smyslu, kterou potřebujeme, aby jsme praktikovali nejenom v tomto případě nejenom meta, sice hlavní důraz je na meta, ale Můžeme to aplikovat na všechny čtyři vznešené nekonečné pocity, které nám umožňují prodlévat ve stavu čistého vědomí. Cíla, tedy disciplína, morality, kontroly smyslu, cnosti má dva aspekty. Jeden se nazývá várita, druhý se nazývá čárita. Hm? Čárita znamená to, co by jsme měli dělat hm? od čar, čaraty, to znamená jít to, co by mělo být praktikované, várita, Znamená to, čeho bychom se měli vyhnout. Hm? Teď praktikujete meta a vlastně začínáte s tím, čeho byste se měli vyhnout, hlavně hm? neprátelství, nenávisti. Hm? Tady je opak. Budha začíná tím, co bychom měli praktikovat, aby jsme dosáhli. čistého stavu mysli a ke konci pak radí, čeho bychom se měli vyhnout krátce. Čili praxe síla, praxe morality má dva aspekty. To, co cnosti, které by člověk měl praktikovat a ty neduhy, které by se měl vyhnout. Hm? Je to tak? A Uděláme tady konec a budeme pokračovat večer na Damatok. A jestliže je jasný, tento, tento první část... Rozbíjení hranic, pak krátce vysvětlím druhou část rozbíjení hranic, což je práce na osobách, vizualizace osob, které chápeme ne jako kategorie lidí, kteří jsou nám sympatický, ani ne jako kategorie lidí, kteří jsou nám nesympatický, prostě je známe. Hm? Většina lidí, když jdeme po ulici, si jich moc nevšímáme a ne ne nebereme jako někdo, kdo je nám bezprostředně sympatický nebo nesympatický, hm? ale známe je, je to tak? Hm? Obecně tak můžeme použít kohokoliv, třeba souseda nebo kohokoliv, když na něj myslíme, nemáme k němu vztah, zvláštní sympatie nebo nesympatie, prostě ho známe. Čili představuje tu skupinu osob, která je asi největší bytostí osob, které nemají jako vůči nám vztah přátelství a neprátelství ani my vůči nim. Hm? Tato práce na této kategorii osob, jak už jsem se zmínil, vede k odstranění velké překážky meta. Což je právě e, co? Indiference, hm? e, nezájem, hm? nezájem o druhé. Je to tak? No. Tento e, nezájem o druhé je tež to, co vlastně škodí naplnění. Je to Tež spojené vlastně s nevědomím, s nepochopením, že každá bytost a my sami se nedá oddělit. Čili, jestliže se tak chováme, bráníme sami sobě právě tomu otevření, které čistá láska zprostředkovává. Je to tak? Ano. Dobrý, tak uděláme přestávku, když je to tak. A jak dlouhou přestávku? Pět minut tento grát, aby jsme se ještě dobře zameditovali. Mm -hmm. mm -hmm.